Den här podcasten som du har slagit på heter Skolsverige. det finns på skolsverige.com, det finns på iTunes, på Acast. Dagens ansnitt handlar om eh, frågan, blir vi dumma av internet? Och apropå internet så ska du redan nu trycka på paus. Gå in på eh, Google eller valfri sökmotor. Googla runt lite grann och kom fram till Svenska podcastpriset. För det är så eh, fint eh, ordnat att det är massa poddar som är med här. Gå in på den hemsidan, sök på skolsverige.com. Klicka på rösta i utbildningskategorin Och sånt. Och så gör du det Och då startar det nedräkning på 24 timmar Innan du kan rösta igen Så går du in efter 24 timmar, röstar Gå in efter 24 timmar, röstar går in efter 24 timmar, röstar Och fortsätter du så så kommer vi släppa en nytt avsnitt Även nästa vecka Tack för att du lyssnar, hej! Karin, hur är läget? Läget är lite trött. Lite novembermörkt. Jag började dagen med att ramla i lera. Ungefär så. Och så har du fortsatt ner för den slänten. Så? Lite så. Jag fick gå hem och byta om igen. Och göra om det. Det är du och kidsen som gör sånt. Ja, ja. fast jag tror kidsen har liksom överdrag. Nej, Nej. Nej. Nej. Ja, vi säkert vi det. Men, men långt ifrån alla, men hör mm, mm. uh, yep. Hur är det läget med dig? Jo, det är bra. Det är bra. Jag sitter och i tropen. Uh, en del av mina elever framförallt att de yngre uh, har gett mig epitetet jultomten. Kanske på grund av mitt skägg, <här> min, min kroppsform och min ibland uh, lättsamma sinne, uh, det är vad det är. Uh, så. Nu har de gått sånt att de också börjat presentera sina önskelister för mig med muntligt. <laughs> nej, och jag lyssnar och jag hör. Och jag tänker så här: mm, eh, skriv ner det här och skicka till Nordpol. De bara, du måste göra det, du måste det. Tänker, Jag får ju hålla det på den mån. Eh, de säger, men vadå, jag kan bara säga till dig. Eh, nej, nej, nej det funkar inte alls. Nej, nej vet, jag kommer inte ihåg när jag träffar folk överallt. Du måste skriva ner det här, vet Ja, ah, okej, okay. ah. Det är mest affärsskoleklass och äter den här. Det är De är den är så trevlig. Så det är så att jag måste bli mer konsekvent med det för annars, annars blir det problem. Så ja. han att du suckade. Ja, ja, men jag tyckte det var ändå var gulligt. Ja, evigt. Ja. Du lite eh, spanier. Mm. Du mm. har någon spaning på? Mm. Vi är, ju lite, vi är ju lite i post-trump-stress. Post-trumpatisk stress. <laughs> post <-trumpatisk> stress. <laughs> ja, precis. <laughs> lite så känns det. Alltså för fan rent ut sagt. Alltså, lyssnar man på våra avsnitt som, som vi släppte för en vecka sedan så, så var vi ju oerhört övertygade, hörs det väldigt tydligt att inte Trump skulle gå och vinna. Och nej, så nej vann precis. Han. Så man glömmer bort att det landet är ett väldigt ja, Trumpigt land. Ja, usch. Eh, men men jag, jag tänker så här, jag har ju alltså, när jag kom, alltså det finns en väldigt. min spaning är att vi ska inte gömma huvudet i sanden utan vi måste prata med våra unga om det som har hänt, för de är oroliga om, mm. Eh, mm. över detta. Eh, jag har tre barn hemma och de är sju 11 och snart 14 och alla sju har ju tagit, eller alla tre alla, sju. <laughs> alla tre har ju tagit till sig det där på helt olika sätt alltså eh, Bruno konstaterade sju år gammal att ska jorden sprängas i bitar nu mm. eh, det var ju liksom hans första slutsats och det vet jag inte riktigt var han fått ifrån men förmodligen från sina äldre bröder eller kompisar i skolan, jag såg en kille i onsdag som sprang fram till en gläskompis på skolombaren Högdagen så för att, fattar du, Trump vann! Som Okej. Så, så, jag säger, okay. Okay. så det, det kan komma därifrån. Ja. ja, och jag tänker, är man sju år inte har någon att prata med om att Trump vann och man tror att jorden ska sprängas i bitar så kan det skapa vissa mardrömmar kan jag tänka. Mm, mm, eh, mm, mm. Och sen som min 11 som jag lovade dyrt och heligt att Hillary skulle vinna natten innan fan kunde inte somna. Jag vet inte, det var någon Som hade vaggat mig, jag vet inte Jag trodde detta Jag, tar inget för det. Nej, så jag sa, jag vet att Hillary Kommer att vinna, och så gjorde hon inte det Han, han vi, jag har ju fått prata Hundra gånger om detta och igår så gjorde han en, en gravsten över USA i slöjden för att liksom bearbeta sina känslor en Medan... jävla punk på något sätt <laughs> Ja. och sen 14-åringen då som, som försöker att förhålla sig till det här och så kommer jag till mitt jobb där alla elever har velat prata om det och faktum är att gamla elever hörde av sig efter valresultatet och sa nu önskar jag att vi var i skolan så vi kunde reda ut det här och är det? Ja men du vet för att de kände liksom att gud vad skönt hade varit i skolan om vi hade kunnat prata om vad är det som har hänt egentligen. Mm. För att jag har som tradition att vi gör det. Mm. Och då tänker jag så, gör vi inte alltid det? Pratar man inte alltid med, alltså man kan ju prata med alla barn tänker jag. På olika nivåer, på olika sätt. Vi hade ju han Johan, psykologen här från Röda Korset som vi mm. gjorde ett mm -hmm. avsnitt med, som sa att man kunde just det. Ja, ja det är klart man kan. det är tror man gör det. Tror du det? Ja, det tror jag. Mm. Men på olika sätt och på olika nivåer. Och, och, så, och man vill också förhålla sig på olika sätt vis, till det. Jag, mm. jag, jag kan tänka mig att en hel del lärare tänker så här: Du tycker på samma sätt som att man inte berättar vem man röstar på i svenska val så tror jag att man, förhåller sig, eh, man vill förhålla sig professionellt, inte neutralt men professionellt till hela den grejen. Mm. Mm. Men, men jag menar, samtidigt så här i Sverige så är det ju fortfarande så att han är en extrem äh, även i ja, USA är en extrem. <laughs> jo, fast ändå. Vi betonar det, liksom, men, men, men absolut. Och det där är svårt, det, det är det. Och jag tänker ändå att ja, det, och han är extrem. Och jag tänker också att vi måste förhålla oss till det på ett sätt där man inte accepterar det och inte normaliserar det, utan man får liksom kämpa emot det. Mm. Jag såg ett bra avsnitt av Last Week Tonight med komikern John Oliver. Mm -hmm. om, om just där han vick hela avsnittet och det är säsongsavslutningen och liksom, eh, hur man inte kan förhålla sig så till Trump utan liksom, man kan inte ens många här, politiska kommentatorer blir så här ah, men nu har han valt, vi gör honom en chans att inte ens president i en dag vi ser om han lyckas inte, för lyckas han så lyckas vi så. det är liksom att ha det här med att respektera demokratin ett steg för långt mm -hmm. för man ger inte liksom sexistiska fascister en chans det är inte en grej man gör utan från dag ett måste man kritisera varenda idiotisk grej han föreslår. Nu låter det som att han backar tillbaka mer och mer och mer av det han har sagt under varörelsen. Typ det enda som är kvar vad jag förstår är att han vill bygga någon sorts mur eller staket eller som mot Mexiko och det finns i den. Så det är så här... Ja och, men sen så ska han ju också slänga ut tre miljoner människor. Det, och det var elva miljoner under varörelsen. Mm. Så redan här är vi ner på nu, nu är vi nere på de som döms för brott och de som ingår i kriminella gäng. Och det är så här, det är fortfarande radikalt. Men det är inte mycket värre än vad Obama håller på med. Han har också snyggt ut en massa, massa människor. Han har mm. snitt ut barnfamiljer. Mm. Det låter inte som att Trump har sig sugen på det. Så där får man ändå fundera på vad är det är liksom i det. Det finns en ganska stor amerikansk motstånd mot liksom mm. att slänga ut illegala invandrare hur som helst för att de håller på med det. Mm. Ganska länge. Mm. Ja. Mitt i natten bryter de sig in i hus och bara tar och så, oh, vet. Ah. Det är liksom den sortens grej som har varit på sina håll. Eh, så, men ja, hur som helst, vi behöver prata om Trump. Vi behöver, inte, vi behöver liksom någonstans hitta en normal i det här fast ändå inte normalisera. skiten han står för. För mm. jag tror, jag lyssnar på den här USA-valpodden som är en briljant podd. Det mm. senast på vägen hit. Jag lyssnar på den. Och då eh, i deras efterfalsanalys är det någon av de här eh, mupparna som har någon idé om att liksom om man ska dra några paralleller till Sverige så är just den här skyldiglinjen mellan etablissemanget och mm. det riktiga folket inom stora citattecken det finns absolut här också vi kommer att få mm. minst lika stora problem i de om två år mm. om inte våra politiker liksom, här, han pratar om det här i sammanhanget av att liksom många svenska politiker åker till amerikanska varorörelser och kollar på från åskåra liksom, plats och sen åker de hem och försöker härma det två år senare och det går aldrig särskilt bra men att det som vi verkligen behöver förstå här är deras misslyckande Mm. Nämligen att liksom det man, man, man kan inte ignorera att det finns en, en enorm misstro mot politiker och mot etablissemanget. Och liksom, hittar man inte bättre svar på det så kommer de människorna vända sig till det enda stället där de känner sig hörda och sedda. Och det ja, ja. är inte de krafterna som blir vi vill stärka i samhället. Nej men absolut inte och det är ju precis det som, som, som har hänt tänker jag mm. i USA även om det var 56% som är eller någonting sånt där mm. eh, så, så är det ju precis det som har hänt och, man har, man, och det, det finns ju en absolut jag tänker upp opinion på mm. SVT Eh, två eh, dagen efter valet det var ju det största skämtet jag någonsin har sett när de står och säger att vi bryr oss om mm. pensionärerna så tänker man, det gör du ju inte eller vi gör nej, nej, alltså... nej, visst, visst, visst. Och man kan man att president Trump är läskig vänta mm. tills vi har statsminister Åkesson mm. men absolut och liksom så. Så det är en, en parentes om men vi. vi måste nog undervisa om det och vi måste prata om det ordentligt Japp. ja men det var en spaning det var en spaning en annan småning. Jag satt sett igår och mäckat om olika planeringar och så. Jag på att fixa lite några olika tematiska projekt och saker som är händer. Och då kom jag på sig just det, vi har två gamla hårdiskar på personalrummet någonstans i nog kassaskåp någonstans. Så jag de dem, dämmer av dem, tog fram dem. Jag har kollegor sedan 15 år tillbaka som har sparat olika pedagogiska planeringar. Och De har plockat ut de bra grejerna och liksom gjort bra material av det. Det var innan man hade målet. Man hade datorer innan man hade målet. Som har sparat en massa Word-filer och grejer. Mm. Eh, Säg tillbaka och botanisera det de här. Eh, del 1a i spåningen. Fasen vad smart att gör så. Vad schysst att göra sådana grejer. Då borde man göra lite mer. Mm. Inte så spara bara lektion.desigure utan du säger ett kit med 136 filer. Runt mm. ett sexveckorsprojekt. <laughs> här är alla saker liksom, lättlästa texter digitaliserat, inläst, allt är avfixat. Till mm. mm. det är de... Det är de läroböckerna vi fortfarande har. <laughs> men, men det är en annan diskussion. Mm. Eh, medeltiden är typ samma nu som för 15 år sedan. Jag. Ja. Typ, vad vill ja. eh, förklarar varför böckerna är lite fula. <laughs> men det är en annan. <laughs> eh. Eh, så. Och, och, och, det var det är lätt. Det, det två. Eh, jag gick igenom det med planeringarna och liksom tänkte att här, det här ska vi göra. Det är bra. Då insåg jag att säga, vi har förändrat vår undervisning kollektivt ganska hårt. Under den här tiden. Mm -hmm. Vi har gått från att vara ganska praktiska och ganska så här varierade och ganska liksom så, här så till att vara ganska mycket mer läsare texten och svara på de här frågorna. Mm har -hmm. vi gjort en kollektiv resa. Och jag tror att det hänger upp lite med läroplanen. För jag börjar kolla inom måldokumenten. Och då ser man så hur de har jobbat med liksom LPO94. Och det fick man tänka, jäklar, det där var en annan läroplan. De målen som finns är ganska vida. De är ganska ja, svårt att ja. bedöma. De är inte särskilt konkreta. De är ganska så här, liksom så här. Man kan göra lite vad som helst kommer fram till det. Så det finns mm. inga eca nivåer utan det säger att det går bra nu. Det här funkar. <laughs> och så. Och det är också möjligt att genomföra så jävla mycket sjuka grejer på ett bra sätt. På ett mm. sätt som, som får man tänka sig här, vad? Ja, jag satt igår kväll och sa alltså för all tydlighet och för all progression och för alla höjda ribbor som finns i läroplanen nu och som jag verkligen gillar och liksom det här med förmågor och liksom kritiken mot lp 94 var så jag förstår att det var för få elever som fick undervisning på mer än godkänd nivå liksom. Öppnående målen blev också taket för många av medan stärkta målen ja. men, men också Ja, klart, vad mycket lättare och roligare det var att vara lärare då. Och, och vara elev, tror du. Ja, men både och, tror jag. Jag, jag upplevde ju faktiskt precis tvärtom. På gymnasiet? Ja. Eller ja. alltså, jag vet ju när vi, alltså, eftersom eh, den nya läroplanen ställer så mycket högre krav på kvalitet. För att det, det, det har ju en tydlighet, en större tydlighet konkret vad vi ska Mm. vart de ska när de tar studenten mm. och när vi hade liksom svenska B som det hette förr, mm. då var det ju så här gör något och så gjorde alla något och så mm. hade vi liksom mm. bestämt alltså det, det fanns ju inget behov av kollektivitet Aktivitet, eller vad vi skulle mm, göra mm, eller några mm. liksom, utvärderingar kolla blev det bättre nu alltså, alltså undervisningsutveckling det fanns ju inget behov av det för att jag kunde ju göra lite vad jag ville vi skriver en roman ja då gör vi det alltså mm, det var ju mm, lite så mm, på något sätt så, att, så att det blev liksom inte någon, någon, det blev extremt flummigt när jag, när jag tänker tillbaka jag tyckte ju inte det då mm. Men, men jag vet ju vad vi gjorde och jag, jag tittade nämligen på detta, ganska vi pratade om det ganska nyligen att mm. vi i vårt ämneslag har ju kommit så, alltså helt plötsligt så jobbar vi tillsammans vi har ju väldigt mycket roligare på jobbet nu, alltså man har brutit den här ensamma lärarens arbete med den nya läroplanen på gymnasiet, som vi, alltså man har kommit åt det på ett annat sätt, mm. på många sätt och det är roligt för jag tror inte att det är så i det hela systemet. Jag förstår vad du säger det med att det är till vad man ska. Men, men jag märker också när jag bara läser serom de här formuleringarna, alltså det eh, vilken vilket uppbrott vi har gjort med, eh, med den målstilda skolan för exempel. Mm, mm. Alltså Det var inte uttalat, men det har ju verkligen blivit så. Mm. På ett sätt som är väldigt, väldigt detaljerat. Man kan säga till en högre nivå av kvalitet. Det är nog sant. Man kan också tänka att det är en högre kravnivå av effektivisering. Oh ja. eller av effektivitet oh. eller liksom, det finns ingen tid för sidospår det finns ingen tid för, liksom, för att liksom Nej, oh. göra andra grejer så. Det finns, det, det finns, man har ju sagt i följer grundskolan att liksom den här läroplanen går att göra anföra, kravmässigt om man jobbar ämnesintegrerat men det känns som att det som behövs för att kunna jobba ämnesintegrerat nämligen att man har tid att göra mm. saker som, som liksom väver ihop två olika områden mm. har försvunnit lite ja mm, det har det och Jag håller med dig. Alltså jag skulle vilja ha lite båda och. För det är precis som du säger. Man har satt jättehöga krav. Mm. Och så kräver man att vi effektiviseras, att vi undervisar kring det. Mm. Och samtidigt som det inte ger utrymme för det här fritänkandet. Så det har liksom blivit lite antingen eller istället. Och jag, jag kan också känna här, som jag jobbar i en organisation som ändå är nio-tioårig. Liksom det här med att bryta in sig av kunskapskrav i ettan, trean, sexan, nyan istället för som det var förut, femman och mm. har också brutit ner till att det inte bara är att vi är en högre ribba vart man ska, utan folk ska komma dit snabbare och man ska liksom följa mer än samma mall. Det centrala innehållet är det är väldigt begränsande det är väldigt normerande på ett sätt som som inte alls är oproblematiskt, även om liksom det ger en högre nivå. Så jag hade en diskussion med lärarstudenten på Twitter som brukar lyssna på oss <går> ibland på medieparten. Mm. Eh, Hej Martin. <går> <går> <Hey> Martin. <går> Hur Martin. helst. Vi eh, hade en diskussion om, om det här med lärare. Nah, jag har från lärarutbildningen här att det är ganska bra, men det är centraliserat. Så, för att förut gjorde lärare lite vad som helst. Och det säger så här: Jo, det är sant. Det, det fanns de som gjorde det. Men det fanns också de som var så sjukt mycket mer professionella förut. För att liksom, det fanns en, en, en möjlighet att göra någonting utifrån de eleverna man såg. Utifrån att säga, okej, men här är ett innehåll. Jag har möjlighet att göra det begripligt, relevant och vettigt för dem. På ett sätt som jag säger, aha, nu ska jag följa det här receptet. Men du, då, då tycker jag att vi gör så här. Att vi slår ihop dem. För att saken är ju den att den professionaliteten. Att vi skulle, och och mm. det är utrymme att vara professionell. Mm. Det skulle man behöva när nu... Ändå, för att lärarkåren är ju inne i en professionaliseringsfas tycker jag ändå. Mm. Att man håller mm. på att lära, lärares lärande, vi pratar om liksom sådana saker. Mm. Mm. Eh, vilket gör att när vi liksom kommer ut på andra sidan, höll jag på så där, men alltså i mm. det här mm. så bör vi också då, stärka lärarnas friutrymme att, ja. att anpassa sig till, till den. För att det, det är ju precis som du säger- att helt plötsligt så ägnar jag en hel termin åt att lära elever skriva det som vi kallar för PM, för det är på nationella provet. Mm. Och tro mig, det mm. finns inget mer effektivt sätt än att döda skrivlusten mm. än att undervisa i hur man skriver vetenskaplig text. Mm. Och, jag är inte alls, och det är ju på bekostnad av litteratur, på bekostnad av kultur, på bekostnad mm. av skönlitteratur, på bekostnad av läsning överhuvudtaget. Mm. Mm. Mm. Och jag vet inte om det är rätt väg att gå i det här landet som vi Nej, bor i. det är klart inte. Och det är ett ganska tydligt exempel på hur man har detaljstyrt skolan åt fel håll. Ja. Och det kommer alltid bli fel så länge som vi detaljstyr hela skolan. För att mm. det är så många olika parametrar. Vi kommer mm. aldrig hitta det perfekta receptet. Så här ska alla ha det. Nej, och då kanske... Så på det sättet så hade LPO fyra sina poäng då? Ja, det finns sina cirklar i det. Jag ser inte att vi ska gå tillbaka till den. Jag ser inte det. Men jag ser att det finns ändå... Det fick mig, jag insåg när jag så kallade min tidigare kollegors gamla planeringar. Det fanns någonting de gjorde som vi inte gör. Mm. För att vi får inte göra Och det. Sen gör vi saker bättre. Men det, det är en annan diskussion. Jakob, har du läst Haxlis Du sköna nya värld? Nej, jag är bekant med den läsa den. Nej. Jag läste den för länge sedan, men den dyker upp i mitt huvud hela tiden de senaste på vilken dagarna. På vilket sätt då? Efter Trump vann valet. <laughs> Faktiskt. Mm. Nej, men så här. Alltså, den går ju ut på att vi ska underhålla. vi ska liksom dödas. Det är en dystopi. Mm. Mm. Det är ju liksom en sån framtidsskildring, en dystopisk framtidsskildring som handlar om, om man nu sammanfattar det med en mening, att vi ska underhållas till döds. Alltså vi ska förintas av det vi älskar mest. Det känns som att många människor skulle kunna dra parallellt till den boken. Ja, nej men och, alltså, det spännande med boken är ju att den skrevs innan tv. Den mm -hmm. skrevs innan, alltså den skrevs på 40-talet. Mm -hmm. Och man tänker liksom att, att, att det, det är. Eh, är det radion som är boende? <laughs> nej, men de har ju hittat, det finns en tv beskriven i boken. Ja, ah, Future eh, Technologies. Ja, men precis. Mm. Och. Eh, jag tänker ofta på den där, för jag, för jag tänker ju att det är precis det som, alltså det är så väldigt, liksom. Du tänker att det är så, att vi nej, men, det Nej men lite så här att när, när jag var i, i den åldern som mina elever var i så var ju den här mm. diskussionen om vi skulle ha reklam-tv eller inte, eh, precis innan. Alltså när var jag det 15, Ja, när jag, mm. var, när jag var, det fanns här, inte reklam-tv innan. Nej, nej. När jag var 15, alltså 90, så fanns det ju, alltså 89, 88, när TV4 skapade, så, så var det liksom, ska TV4 få starta och få marksända TV? Och då var ju det en jättestor grej. Eh, ska de få det, ska det inte. Och de politikerna var ju så här nej, vi kommer att dö om vi har reklam i TV och det ska vi inte ha. Och så var det halva gänget, och jo, för då kan jag koka kaffe i reklampausen. Det var den största politiska åsikten för. Var det koka kaffe som var grejen? Det stod, finns ju många kroniker som helst om, du, om man hade kunnat gå. Men var, var det just det man skulle göra under reklamen? Äh, ja, det för vi... Jag tror inte att man i <laughs> bolaget räknar med att man skulle gå därifrån. Jag tror inte att det var därför man tog ut reklamen. Men, men, ja. Nej, men det var flera stycken kroniker som skrev det. Och jag vet att vi, vi, och vi drev med det för att vi tänkte liksom att om du nu behöver en kaffepaus, liksom, är det därför de ska få reklam? Vi sa väl lite det du sa. Dagens ju. ungdom hade ju aldrig kunnat relatera till det överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Dels för att man kollar på reklamerna. Det är det så. Och det är också, också för att så här, Men pausa, Netflix var ju problemet. Liksom? Vad fan? <laughs> ja, vi kollar ju inte på tv på det sättet. Nej, och, men det var ju en jättestor diskussion. Och sen blev det ju så sådär att efter bara några år så fick vi ju, liksom, fick ju alla liksom kabel-tv. Och man, man fick ju liksom så två miljoner kanaler och man kunde köpa tv-utbud. Och, mm, och, och, och Mina barn har ju liksom, alltså min yngste son, han förstår ju inte grejen. Vad då har Jag tittar väl på vad jag vill när jag vill. Mm. och när internet var dött hemma eh, i 24 timmar så tror jag att han skulle gå upp i limningen för att ska han behöva passa barnprogram det var det dummaste han någonsin hade hört mm. jag, vill, jag tittar väl på det jag vill när jag vill mm. och vad är det här för dumheter Ja, TV-tablor är, ju... ja, är ju dumt mm. Ja, så han är ju liksom inte eh, och, och han, allting finns så han kan ju välja exakt vad det är han vill se vilket gör att han blir överhuvudtaget inte utmanad att se någonting som inte passar honom eh, eftersom han mer än det han känner att han vill bli utmanad i Och sen tar det som full, ja, precis, det full frihet att utmana sig själv Absolut, men det är just utifrån Vad hans egen, och det är ju inte så att jag kan Tycka att en sjuåring har Eller en fjortonåring, eller en elvaåring Eller en 41åring, alla dagar i veckan Är så jävla sugen på det? Och det handlar också om att om man, om man lämnar dem själv så, så blir det på det sättet Men har man någon som aktivt deltar med dem Och som liksom coachar dem i det så, så kan det vara ett sätt att introducera mer utmanade saker eller så. Ja, men absolut. På samma sätt som man säger Om du bara har en massa böcker hemma Som, som bara, Då kan ju alla böcker Kolla hur mycket böcker de har De kan ju läsa vilka som helst <laughs> ja, Fast som läser bara Kalanka, ja jo Jo, jo, naturligtvis det finns det ju strategier så. för att komma undan det problemet med. Absolut. Jag, men om du tänker att om du ville titta på tv var du bara fanns ett av de tvåan och det var teater. Det var eller? ju inte bättre då, Carl. Jag säger inte... Paus, det var... paus och gå tillbaka. Det var ju inte det jag ville säga. Jag ville säga att det finns en poäng ja. i att det finns en förändrat beteende. Det är det jag vill blysa. Ja, ja, ja, att, ja, att, att när du bara kunde titta på dockteater från Ukraina mm. Säljer jag smörkning på samiska? Ja, jag har ja. Ja, Då du du, du var det det du såg, och du såg det. Alltså jag ställde ju klockan 8.00 för att jag skulle se Kalanka på lördagmorgon mm. i morgon Sverige. För det var den gången på, i veckan man kunde se tecknat. Jo, jag vet det. Jag, vet det. Alltså, just ja. här, jag växte upp delar av min barndom i USA, som på den tiden är lite, var lite så som i Sverige idag. Har tillgång till mm. vad du vill, när du vill. Det finns massa ja. kanaler. Mm. Du behöver inte så... Jag flyttade hem till Sverige. Eller var hemma i ja, Sverige på, under somrar och sånt. Uf, mm. Det var så här, shit. Det är liksom detox på något sätt. Björnesmagasin magasin, the shit helt plötsligt. <laughs> det, så var det inte under resten av året. Ja, ja, ja. Ja, nej men så, så, absolut. Men alltså grejen, vad jag vill säga är mm. att då blir du inte automatiskt utmanad eh, eftersom du när du väljer, då väljer du ju bort den här hur mm. du täljer en mm. Mm. tröjkniv på ja. samvistagen. Ja. För att det, det, det är ja. ingen idé. Det, det tilltalar inte. Det är lite minsta motståndets slag. Jag, jag köper inte riktigt det. Lite grann, jag förstår. Man kan se det på det sättet. Ja. Jag, jag kan gå i sträck med så Ja. Det i alla fall, jag kan tänka mig då att nu, alltså att det finns en sån, alltså vad va som, sen har det ju gått så här långt att vi nu inte vill ha, för att det gjorde ju då att när de här tv-programmen kom, då, det har ju Vigelius tv, de, tv3 skulle ju då sända, de fick ju köpa in serier och det de skulle köpa in då tv3 mm, mm, var ju de som hade flest avsnitt. Så de köpte in där grannar för de hade tagit tusen avsnitt. Mm, mm, för de hade ju så mycket att tid it. att yeah, fylla. Yeah, yeah. Så det gällde liksom bara att fylla skiten med skit. Och det tänker jag motreaktionen är ju HBO och alla de här nu som visar liksom, kvalitetsserier som man betalar för för att man ska slippa och se massa skit. Just liksom. Ja. Nu är jag Eh så och och slippa reklamen och slippa den där motstarten. Alla de skitgrejerna finns ju på alltså de streamingtjänsterna också för det, folk som vill dem. Ja, men, men ja. absolut men, men du kan ändå köpa och bestämma själv. Mm. Men, men det här när du väljer alltså det här att du ska försloffa Och förslöjas och hackslö och att du liksom väljer bort en massa saker. Det driver Huxley en tes som att du blir dum i huvudet, förshortfad, förslöjad och helt plötsligt så är det någon som tar makten framför näsan på dig. Är du med på liksom, ja, lite ja. den tanken? Även så du om menar han... att det är liksom det som har gjort att där är den? Ja, men då tänker jag så här. att Det som vi inte har sett innan, för vi har ju pratat om tv och tv-utbud länge. Men det vi inte har pratat om, det är ju Facebook och internets algoritmer. Som gör att det du klickar på gör att du skapar din filter filterbubbla. Som gör att du faktiskt får de nyheter som du vill ha. Istället mm, för de mm -hmm. du behöver. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Vill man säga det lite vänligare så kan man tänka att det är algoritmer som är där för att förbättra det du antagligen letar efter. Det är ju det som är syftet med det. Det är ju inte att stänga in folk i en egen värld. Det är snarare så här, ja men du är intresserad av det här då kanske du är också intresserad av det här och det här för att öka nyttan av det du använder tjänsten till. Folk använder sådana tjänster till väldigt mycket. olika saker på det sättet. Kan inte du förklara hur det där funkar på ett pedagogiskt sätt? Hur men nu? Hur funkar alltså när jag klickar på saker? Om vi går in i ditt Facebook-flöde Facebook, och klickar på en länk och sen sänger ner den så det finns det så här eh, du automatiskt upp lite andra länkar under som är här, andra artiklar om samma område eller liksom så här det här kan du också läsa det var inte Man kan ju se det som att det är ett sätt att här, stänga in dig i ditt hörn på något sätt. Man kan ju också tänka att det är ett sätt att liksom för dig, få dig att fördjupa din förståelse om det här ämnet. Liksom, eller så. Mm, mm. Men, men när du går in och klickar på någon skitartikel liksom, om så här: eh, Nu har de hittat ett nytt lik i, liksom, som Hillary Clinton ligger bakom. Liksom, så, du vet, så här, myter som sprids i valet, så, och så Då kommer det bara att länka vidare till när den algoritmen säger: Du är antagligen intresserad av att läsa de här sjuka konspirationsteorierna. Och då liksom, får folk vatten på sin kvarn på ett sätt mm. som är negativt. Men folk som använder dem sådana det för att liksom, vidga sina vyer Får ju vatten på sin kvarn på samma sätt Fast åt ett annat håll mm. På ett sätt som, som kan vara liksom Alltså den biten inte internet som man inte glömma heller Gör en elev som är nio år gammal och som vet allting om Koreansk tv-kultur och koreansk liksom, Såp-operakultur Och k-pop och så får hon ha snett in i det mm. Det är ju en, en kulturellt liksom en, en, en, Det är en kulturell Konsumtion som inte har varit rimlig På SVT 1 och 2 Liksom monopoltid <laughs> på något sätt så och, och där kan man tänka att här, ja, man kan säga, jag kan veta utifrån den här personen att så här, ja, här finns en filterbubbla som är ganska sjuk eller så här, och om hand är ganska extrem och, mm. och det och, så kan man hålla sig borta från värderingar och så, men det, det är ju ändå någonting som har andra konnotationer än så här det här är liksom dumma, vita ordbildade män som sitter och bara så här, delar länkar med varandra och bygger sin egen delar låtsas värld. Alltså alla de grejerna görs av olika syften samtidigt på något sätt så. Mm. Och, och, och det man kan fundera på att Mark han var ute någon dag efter valet och säger, nej, vi har inte påverkat det här. Vi har ingenting med det här att göra. Och, och där kanske man ska vara ganska skeptisk och tänka såhär, nej nah, vi får väl se, vi får väl fundera. I USA mm. har det varit så ett tag att, liksom, att den viktigaste källan för information är internet. I Sverige har det precis blivit så att man kollar på den där SOI, Svenska Unna och internetrapporten så är det i år för första gången så att Svenska folket i allmänhet anser att internet är en större källa för information och nyheter än tv och radio, för exempel. Mm. Och dagstidningar. Vi har precis baserat den, den spärran. Mm. I USA gjorde man det för ett tag sedan. Mm. Och det, det gör ju ändå att sådana sajter har liksom ett, en, ut, en, en kraft att påverka. Men mm. jag tror inte att man kan säga att de, det går åt det ena eller det andra hållet. För på samma sätt så kan man också tänka att, att internet... liksom eh, Alltså så här, Hillary Clinton får hennes supporters för också vatten på sin kvarn de blir ännu mer liksom mobiliserade och så kolla på Obama som liksom är, var revolutionerande av att internet för att liksom mobilisera sina personer och så. det är ingen som ser det som ett problem att, liksom att han fick unga människor och grupper som aldrig har röstat för det att känna så här. Men, jo men nej, det här nej. budskapet brinner jag för nej men absolut och, och, men, <coughs> men, men problemet blir väl när du ljuger och när du driver en fråga det är väl två olika saker hur menar du? Ja, men alltså, om du, om du, om du liksom driver tesen att... att alltså, om man tittar på, det finns ju ganska extrema sajter på Facebook som driver liksom, tesen att nu kommer det flytta in... Alltså, de här, att en invandrare kostar två miljarder, två ja, ja, miljoner, miljarder. Ja, ja, ja. Och sen så kommer det då en annan... Eller att Hillary Clinton har dödat sju stycken gubbar. Mm. i alltså, så. Mm, mm, mm, Det är ju inte sant. Nej. <laughs> liksom. och, och precis på samma farliga sätt som när man tror att Trump liksom, Den här bilden som har gått, gått runt på, på Facebook Att Trump eh, eh, faktiskt eh, har sagt att Ska jag bli president någon gång så ska jag bli det för republikanerna För att de är tillräckligt dumma för att gå på det mm, mm, mm. Det har han ju inte heller sagt men, men jättemånga människor har delat det eller den här grejen att, att som delades över en miljon gånger vilket betyder att 30 miljoner människor har sett det och det är ju det här med att påven stöttade Trump i sin kamp det har ju inte påven gått ut och sagt att han nej, nej, nej, nej, visst, visst. Ja, men jag, jag förstår vad du menar alltså, det är folk är inte mogna nog generellt sett för att förhålla sig till, eh, till liksom de filterbooler som finns och det kanske är så att man aldrig kommer bli det det kanske är så att tekniken inte ska jobba emot oss där utan med oss på något sätt. Det kanske är så att man vill ha liksom... Mm. Det har inte funnits sociala medier som har varit liksom mer eller mindre algoritmfria. Twitter var det ganska länge. Att liksom mm. du fick det i kronologisk ordning. Det var inte liksom inga konstigheter. Och sen så har man liksom lag på och känns det så här men medan du var borta eller du kanske också inte av det här och där mm. För det är ett sätt att tjäna pengar. Det är det som händer mm. Man kan sponsra inlägg på ett sätt för att köpa sig för och så. Alltså sådana grejer är liksom nödvändiga för ett företag som har så ändå vissa utgifter ska kunna liksom tjäna in pengar på det. Twitter gick ju med förlust ganska länge. Är det så? Ja just det. och det handlar ju om pengar och annonser inte. Mm, mm, mm. Absolut. Men, men, men då, för då tänker jag ju så här för att det som är viktigt att undervisa om, för jag tänker mm. att mycket saker är självklara i det här. Men jag mm. tänker ju att, att i skolan spelar det där roll. Jag, jag, vi tog upp det här idag på min, jag undervisar i medier. Mm. Och så pratar vi, var en elev som, som är 15 år som säger, men, men jag menar CNN är ju väldigt pro-Hillary medan Fox mm. är väldigt pro-Trump. Mm. Mm. Det är ju också en filterbubbla. Ja, ja visst. Och det är det ju på ett sätt, på samma sätt som. Men, men det är ju inte en filterbubbla på det sättet att den är dold. För du vet ju att CNN News är pro-Hillary. Jo, ja, visst. Men det är också så att folk väljer att bara söka sina tv-nyheter från det här. Alltså, så här ja, ja. Man kan vara skeptisk mot amerikansk mer klimat på det sättet att det är väldigt mycket mer eh, polariserat på det sättet. Mm. Till och med Google och Facebook och de ändå är liksom kandidater. Mm. fast att de, de säger att vi, vi använder inte vår teknik till deras fördel så går det fortfarande så att, att, att de går ut och att vi förespråkar de här och det kan liksom vilka företag som helst göra på ett sätt som är lite märkligt så mm. jobbar vi inte i Sverige att säga, Ikea stöttar Fredrik Reinfeldt <laughs> det, det skulle inte, ja, Max var väl inne med, med alliansen på den jävla hörnet de hade, ja de hade några vd som som det är något familjeföretag och det var några vd där som skrev en del olämpliga saker om vad som händer med anställda de typ möjligen hotade så personal med sparken om inte de röstade på eh, så, så vi, det, har hänt, det har hänt men, men, men så, inte så mycket så jag förstår ändå vad du menar och, och ja, vi behöver plocka in i skolan för att det enda lösningen på det här är medvetna människor det är en lång resa för att komma fram till vad ha det här egentligen att göra med skolan? och så. Fast jag, för, men jag, för jag tror att det är viktigt också ur att när vi pratar källkritik ja. så pratar vi om att vi ska, vi ska vara snälla. Vi ska titta på källan och var är den publicerad någonstans. Mm, och hit och hit. Mm. Alltså en sån här grej. Jag var inne på en källa idag som sa att mm. den här eh, läskedrycken, för det handlar om en läskedryck, mm, eh, grundades 1895 och har fått sitt namn efter båten eh, bla bla bla som räddade fransmännen under andra världskriget. Om bara nej. Det är ju inte möjligt att drycken har fått sitt namn efter någonting på andra världskriget om den producerades första gången 1895. Det kanske inte är något om det. Men jag säga, jag säga, ja. Det är ju naturligtvis en jävla kass sida vi är på då. Eller mm, mm, det, det är, det sån är sån... något som inte har förklarat tillräckligt bra. Men ja. sådana grejer är ju inte det som är det där relevanta. Nej. Och, det, och jag tror att man behöver liksom vara. Det, det här är så mycket en fråga om, om undervisningsfokus. Och så, för det så här, Vi fokuserar så mycket på liksom akademiska aspekter av källkritik eller, liksom, mm. eller så traditionella aspekter av källkritik och det är inte oviktigt men det är inte heller heltäckande det är inte som att elever som får höra att så här, du kan inte citera Wikipedia <laughs> det är inte elever som också kommer att gå ut och kunna klara av interneten nej Och vi måste, jag tror ju att vi måste plocka in internet att lyfta upp internet så att inte internet gör oss dumma nej och det är ju konstant så har det varit i, all, i alla i, som, mm. tider har det varit som med teknikutveckling och liksom inte bara internetutveckling utan prylar överhuvudtaget att det alltid kunnat vara någonting som förbättrar eller försämrar människors liv och det har hela tiden en fråga om användning att göra mm. Folk var jätteskeptiska mot för exempel industrialisering för det är så här, nej nu kommer en massa maskiner att ta våra jobb boo. så tycker ju folk om, om, om digitalisering eller robotisering idag och då får man tänka att ja det kan bli ett problem om man inte liksom använder den utvecklingen för att göra framsteg gemensamt. Och det har med värderingar och så har jag hade en diskussion med en kollega i morse senast om liksom det här med öppet och fritt internet. Vi pratade om mobilabonnemang och jag förklarade att jag har just förlängt mitt Telia och jag är nöjd med dem på alla sätt förutom att de ger mig fri surf i sociala medier. Jag blir så jävla sur över det. För det är inte vilka sociala medier som helst utan det är de som ägs av företag som har köpt sig gräddfiler förbi min surf. Jag har mm. en viss mängd som jag får söka med varje månad Men de här jävla aserna har köpt fördelar För de vill påmärka mig att han vill deras tjänster mer mm. Och de säger, va? Nej Det har de fan inget rätt att göra Om, om, om, om jag lägger mig så och går in på det här jag lite mig så upp Eller om jag namnar någon tjänst som inte har kommit så långt Ska de vara förfördelade då Av mitt Och det är också min operatör. Nej, det ska post... inte vara. Hans poäng var att med alla människor till vänster När det kommer till internetfrågor för man vill ha att det är öppet och fritt och liksom så här, Företag får inte styra internet Det är liksom någonting som alla yeah. människor är överens om Oavsett vad man egentligen tycker om andra saker Så mm -hmm. jag säger nej, det ska fan vara fritt Och, och, och, och den ide det idealet kan man ha Man vill att det ska vara rent Man vill att det ska vara kännas mer public service än metro På något sätt, eller Ja men, men samtidigt då måste man ju också ta ansvar För att den teknikutvecklingen går åt de hållen och det känns inte som att vi riktigt gör det idag. Och det har det säkert att göra med folks allmänna kompetens. Och, och därför måste vi i skolan landa mer i det. Ja men det gör ju det eftersom våra elever är ute. Vi, vi eh, Alltså våra elever är på internet. De hittar information på internet. Vi har använt Chromebooks till och med i våran skola. Där de skriver på internet. Så internet är ju en del av verkligheten i allting och Eftersom elever faktiskt inte läser Nyheter traditionellt i tidningar Längre som då också är styrda av olika partier Eller mm. ideologiska liksom, uppfattningar Så behöver vi ju någonstans Inte för att fastna i någon slags moralpanik Och hackslist och sköna nya värld Att vi underhålls mm. till döds eller att vi liksom passiviseras eller blir dumma i huvudet Så måste vi ta makten över detta mm. det, det är klart Att vi behöver påverka Max Zuckerberg och ta ansvar kanske om man kan det mm. eh, naturligtvis eh, för att det inte ska sprida en massa skit i de här filterbubblorna som faktiskt inte är sanna Men om vi pratar lite om det då, för det är det som är det intressanta Hur tar man makten över den här utvecklingen för att motverka en sån situation? Ja, hur gör man? Jag vet inte Jag tror att vi måste För det första måste vi uppmärksamma våra elever om att det är sådana filterbubblor de faktiskt lever i Mm en skönad medvetenhet om det, absolut. Man behöver också lära folk hur man använder alltså hur man använder tjänster som inte påverkar sånt för exempel. Edward Snowden har ganska bra eh, jag lägger det som en länk på vår hemsida för jag kommer inte ihåg det just nu. Det är så det brukar bli. Men, men jag lägger en ganska intressant reportage som honom där han gav sju tips på hur man liksom surfar bättre och mm. säkrare. Och då kan det dels handla för, handla för exempel om att säga när du vet att du ska göra saker som du inte vill ska påverka ditt liksom sökflöde då eh, använder man eh, smartare sätt att surfa genom liksom, anonymiseringstjänster och så. Till exempel eh, om du ska boka någonting som du säger: Men det här vill inte jag ska påverka min skit. Sist jag frågade till New York för exempel: eh, mm. så, så är det skit. Nu dyker upp reklam om New York överallt hela tiden. Jag fattar inte varför. Det vill säga: Men jag är i vatten. Ska jag, jag tänker inte åka tillbaka direkt. <laughs> det, det, det är inte, inte min plan. Eh, som ett exempel. Då har det kanske varit smartare att gå in och googla runt på sånt i en tjänst som inte sparas. Det är ett sidospår för att undervisa om det. var ska vi komma i det? Egentligen undrar jag om vi behöver komma någonstans. För att söken är ju den att vi vet ju inte. Och det är det som är. Internet gör oss. Internet, det finns ett problem med internet. Och vi behöver bli bättre på det. Vi behöver ha en utbildning. Kan någon lära oss? Kan vi inte efterlösa det? Vi landade det för att det är inspelningsbart. Liksom. Ja, ja. Ah. Inte så som jag sa nu. nej. nej. Men kan du inte, för du så Vart var vi senast? Om vi backar bandet lite så var vi i. Vi måste undervisa folk om filterbubblor. Ja, men först och främst så behöver vi ju undervisa elever om att filterbubblor finns. Så långt har jag kommit, men jag vet inte hur man kommer så mycket längre än det. Nej, nej, jag förstår det. Jag, jag kan nog gå med på att liksom, vi behöver undervisa om det. Vi behöver också undervisa om strategier för att komma runt sånt. Och liksom, jag tror man behöver etablera ideal i samhället runt de här frågorna överhuvudtaget, kring att liksom vidga sina fyer och att vi måste aktivt jobba på att hitta människor särskilt i ett svenskt samhälle där man inte träffar nya människor, där man inte liksom behöver prata med människor som man möter på offentliga platser överhuvudtaget. Vi har en kultur som är grymt känslig när det kommer för, till att liksom bygga in sig i riktiga bubblor på något sätt. Alltså filterbubblor ja. överhuvudtaget. Jag behöver inte prata med folk som, alltså man kan leva ett liv och aldrig behöver prata med folk som inte tycker som en själv. Exactly. Och om det är på internet eller inte. Så det är enormt som vi behöver ha i vårt samhälle överhuvudtaget om att möta andra människor och liksom dialogen, för dialogen sak och liksom sådana grejer. Men det är också en fråga om att lära folk hur teknik funkar. Kolla på läroplanen och förslaget till it-strategier där man skriver in digital samhällskunskap som en grej både i gymnasiet och grundskolan. och så. Det är jättebra för att mm. liksom ta hand om de här frågorna delvis. Men det handlar också om tror jag att, att se att det finns mängder med kraft i det där. Man kan inte prata om problemen utan att också prata om kraften. För då kommer vi komma tillbaka till alla diskussioner som lärare har haft om internet de senaste 20 åren med sina elever. Som bara har varit avskräckande exempel. Även det vill vi är... absolut inte nej. hamna i. Förlåt att jag bröt dig. Nej, nej, nej. nej men jag förlåter dig för att det, det är så. Och det, det här är en liten annan diskussion. För jag tror att många elever skulle själv kunna vara medvetna om att aha, det här är liksom en, en grej. Men, men jag tror också man måste förstå att det finns en enorm kraft att vidga våra vyer. Är, man kan till och med fundera sig så här, de här filterbubblorna som vi har som, om, om vi kollar på den filterbubblan som du är i eller jag är i mm. de vi har runt omkring oss mm. är de mindre än den fysiska informationsbubblan som vi hade varit i för 200 år sedan? Nej, det kanske fortfarande är så att även om jag stänger in mig så är jag fortfarande mycket mycket vidare horisont än vad jag hade haft ja, ja. liksom om jag var min farfar som växte upp på ja, svin länge sedan enkelt, enkelt förklart mannen som liksom överlevde utan internet i hela sitt liv man finns inte <laughs> någonstans googla honom för det, är så, det, det är liksom det, det, det, det kan man inte fundera så på riktigt hade han ett större nätverk och vidare perspektiv än vad jag har? Såklart inte kanske kanske inte, han kanske hade det för att han hade inte liksom alltså inte det, som bara stängde in honom och de honom utan han ville, men samtidigt det är också så att man har möjlighet att lära känna folk från hela världen samtidigt och mm. då, då är det inte bara så att filterbubblan är ett problem för att vi hade kunnat ha det ännu bättre mm. kan det vara kan vara så, men samtidigt så tror jag ju också att, att det gör så att du blir bekräftad i din åsikt på ett sätt som du kanske inte hade blivit innan. Vilket gör att du tror att jorden håller på att gå under och att ja. du måste göra något radikalt. Man borde sluta lyssna på människor som håller med. Ja, och bara lyssna på folk som inte håller med. Oj, vad jobbigt livet skulle det bli då. Om inte man borde sluta och säga att ja, folk bara ja, håller med. Ja, okej, men sluta med det. <laughs> Men du vet vad jag tror? Jag tror att vi behöver faktiskt sätta oss in i det här, för vi vet ju egentligen inte hur man undervisar om detta. Nej. Och vi behöver faktiskt lära oss hur vi undervisar om detta. Jag tror att är det för en intervju för att ta med en annan port. gång. Kära och lyssnare, tack för, lär lär tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har varit med då, oss. Då, vi hör och syns och så igenom en vecka. Fram till dess är det sju dagar, allt, alltså sju tillfällen att gå in och rösta i fem. det stora podcastpriset. för pris. Gå in på vår hemsida, det finns en länk. Gå in på vår Twitter, det finns en länk. Gå in på vår Facebook, det finns en länk. Svenska podcastpriset, gå in och rösta allt Fingrarna klarar dem typ, Varje dag, varje Ibland dag, varje dag Den som röstar flest gånger Vinner eller sånt. Eh, någonting Så fint det, Eller hur? <laughs> det är kanske bara något fint helt ja, hej SkolSverige